Наступної миті човен із плавцем провалився у впадину поміж хвилями і заховався від людських очей. Сотні людей на березі важко зітхнули і здавалося, то зітхають сама земля і море. Та герой-ритуальник знову і знову з'являвся на гострих вершинах морських валів, а відтак провалювався в безвість, полишаючи людям надію. За мить живий і неушкоджений, він з'явиться знову. І такий щоразу з'являвся. Яке ж було розчарування, коли рятувальник привіз у човні не людину, а дерев'яну колоду. І все ж таки люди бачили перед собою той тип сина землі і моря, який у наш вік трапляється рідко. А мені навіть здалося, що якийсь небесний режисер задумав цей епізод лише для того, щоб добірний представник грузинського народу міг виступити перед сотнями глядачів на морському березі в усій своїй красі та силі. Санаторій Україна білів своїми стінами на зеленому узгір'ї доволі високо. Дивлячись на нього, від Джоя квари, не можна було й приблизно уявити тих пишнот і розкошів, у які потрапляє партійний діяч, до котрого не виявило своєї неласка високе начальство, як виявило до мене. Не пригадую, як саме мені вдалося опинитися на території санаторію, що надійно охоронявся, Мабуть, переконав когось відповідального, мовляв, тут працює моя дружина та ще й не менше, ніж лікарем. Правду кажучи, я пишався, що високі партійні верхи довірили Євгенії таку відповідальну посаду. Але через 18 років, коли ми з нею матимемо двох прекрасних синів, ця її близькість до вищої партійної номенклатури відіграє трагічну роль у нашому житті». Євгенія показувала мені олеандрові хащі, що буяли у своєму цвітінні, розкішні розарії, коридори і палати санаторії, що годилися для царської сім'ї. А я хмелію від захвату й гордості за свою дружину. Путівку до Жеквари я викинув геть і оселився в кімнаті Євгенії. Страви нам готувала немолода вже санітарка Мінгрелка. Серед патійних діячів середнього рангу сюди могли потрапити також секретарі обкомів, але їх тут було небагато, вони вміли влаштовувати для себе розкішні дачі і лікувальні заклади у власних водчинах. Євгенія почувалася, мов, риба у воді. І досі пам'ятаю її в білому дівочому платтічку на волейбольному майданчику. Її партнерами були Володі Семичасний та Жора Шевель, інших уже не пригадую. Багато радості мав я від екзотичної природи Кавказького при Чорномор'ї. Якось не думаючи про небезпеку, вирушив далеко в гори. Власне, з небезпекою я зіткнувся відразу ж після того, як вийшов за санаторний сад, але не підозрював, що то вона її. На камінні проти сонця вигрівалася сіра змія, а недалеко від неї згорнулася в кільце друга. Хтось мені навіть говорив, що тут багато змій, треба бути обачним. Отож я прихопив із собою довгу бамбукову палицю, аби прогортати нею високу гірську траву. Не розумію, що зі мною діялося, але я ніяк не відреагував на першу зустріч зі зміями. Я переживав таке захоплення панорамою Приморського Кавказу, що змії видалися мені несуттєвими деталями гагарського пейзажу. Заглибився в ліс, яким була вкрита гора, підіймався вище і вище, а щоб не наступати на змій, розганяв їх довгою бамбуковою палицею. Змії летіли повз мене, мов живі пружні спіралі, а гора вистрілювала цими спіралями майже на кожному кроці. Та це викликало в мене тільки захоплення. Горизонти все ширшили, море зливалося з небом, і найсміливіші плавці, які відривалися досить далеко від берега, пливли вже не у воді, а в небі. Я переживав відчуття єдності зі Всесвітом, з Його красою, живим духом, що витає над просторами землі та неба. То були хвилини, коли моя душа бачила Бога і захаращений ідеологічними догмами розум не заважав їй. Сьогодні я вірю, що мене все життя супроводжував ангел-охоронець. Може, це і зухвало з мого боку, але справді вірю. Бо як я міг вийти неушкодженим із того зміїного розплідника, яким виявилася гора, що височіє над санаторієм України? Не менше, як кілька десятків змій просвистіло повз мої вуха, коли я підіймався на гірську вершину. Але ж, мабуть, у кожної людини є той зоряний час, коли проведіння виводить її на високу гору, Аби підняти якомога ближче до себе і показати красу та велич світу, що його витворив Бог. І якщо людина відчула серцем цю красу, вона може вільно ходити серед змій. Ангел-охоронець не дозволить зміям заподіяти її лиха.